دا هر قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قیسخوانی بازار شاته پی خور خار احمد الرحیم یا ایو النبی وزاعت اللہ من نسابت اللہ کون از ایدتی نواح صلو عدد و اتنگ اللہ ربکم لا تخرجهن من بودهن ولا اخوشن اللہی اتین مفاحشت مبینہ و دل کا حضور اللہ و منیتعات حضور اللہ فقدر من نفس ولا تدریل اللہ یعنی زباد دار کامرا که صورت و هي رسالت کتاب ایمان دراته عظیم پکه یاد او انفاس دا صورت تمه کی صورت تشریح او تایید ده په پته دي کې د نوف نشر غیر مراتب سمانا مو صورت کې رسته مضمون کې کمو زیاد انفاس مداغیر پارا ممیدات راړي اول رحم ممیدات کې اصلاح وکړو جهاد او انفاق بالا کې تشتا کور سمي نو دغه جنا کور سميږي د خدای قانون بنیاد دادي نو د خدای قانون اسرائی شروع کا د تغیری منزلنه دای د دا رستاې سید ثغابون سره ورګو چې جهاد او انفاق کې نو الله با کې تشتا کور سمي ا د کور سمي زو طریقې خیره ا دمه یې کې اغه اصول اصول بیانۍ خو اکس کې دی نو توحید مسله اولونه هغه ټول سره وريده په دې صورت کې رسالت دیمو نو هغه توحید نه مخې راوړی دی نو قرآن ذکر درېمو نو هغه بیم راوړی دی او آخرت ذکر رسته نو هغه ول راوړی دی نو اوا صورت چې ټول سورته په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب دی سورې طلاق اوا سورته دموکې صورت تاجدار ذکر کئ چې jihad کې چې تاسو کور شنی اے پیغمبره کړه چې طلاق او خوذلا نو طلاق ورګې د پاره سيرورې داد ټوکې مو کوي ته تا پیغمبر تم راز مې چې تاسو خو یې سره گزارا کنه وا نوړو جنگې ګړمو کوه واه ما طلاق کې د دې تیر کو آزادې چا سرچې نه کاکه چې تاسو معاشره سره بنشي جنگې ګړوي ماروره بناستې یو بل ترنځه کې یو دی وی بل او ترنځه کې بل دی وی اځن ځای نو طلاق ور کوي او طلاق چلوه لمکوې او دغه ورغې چې عزت تیر کې جدا آزاد شي د همرمنت دیمه او چې میراث او ویری ویری کې دانا چرپځره او ویری کې طلاق ټوکلمو د شپې وې طلاقی کې نصاب وای مافون دی ما فدا کار نه وکړي ما دا کار نه وکړي تپوس پښتون ما او امو کوي دې لاره د کورونو ان دې کورن بارو تا و کنج راځو چې آ پرچا کوي ایک ادے قائم تھے اطوار برائی کی کلا بادو کو انشاء اللہ اوہی ہے باد ستائی چھی تا نه باد چر تو سی بے تا نے باد بابا کو کینو اگے تے نہیں حکیم سے کھتلو باد دی نا حکیم سے کئی دم ماٹو اگے دمجو نہ کوئی نہ باد وتر نہ برو سے میں نے حکم باد کرے او بغیر دے زیارت اللاوی دیوزی دی جمع نوز را بنوزی اداوی زر زیارت لده ما آنو او که دیلر آدو دی کرونا آنوزی آن که بی حیل ازی نوزی که یو خو امور دیدی دی را که حجلت لده خو شرک داره که محرم و سری محرم بنی کلا باوی دامی خرایه ده ساد خود رو دی دیده دی. پریچریت وبې دا می خوایې کله وي جامې ورده په دیسره ستاره ورده سکه نی فرې اروه تور ثراګل دي دا چا ورې ده دا فلانات نه نو د دې دا ترما کې په دې نه نه او دا ورانه چې راته کوته په لانا تورې ده ځکه حدیث کې را چې محرم نی ور سره محرم آجاتا وي چې دا زاده او انکای ور سره نه کېږي وا ده لیکن نکایت صرحنکی در لکه ماماشو اترشو پل خریشو پل راوشو پل روشو دا نینو دا دا عجنکی او حضرت لعنتو هره ره چی دا بنو دی دا عجنو دا عجنو دا, دا دا که دا تلاقن دا دا خلانتان غاغلی دا لانتان تلو الانتان تلو الانتان هاکا بی حایل زینو لارشی توای علکا باہر بنو که بدمعاشه لزین موزا یا نه موزا ادا فلدا لادی ازو چې زته کېدې پوله ځلانه پوری د خای دي چې ضرورت وي حيوي لارښوړه بیمار وي ډاکټر لارښوړه محارم پلار کرا رول کرا فو دانه چې ته کډ د جاجت المخلات په شان کوزا گشته د زار شین لا کوزو کې بتاویږي یا چرګي کې کور نكې ني کړه کړه کړه ا دې مون کړه کړه لا به جوړ کړی پانی کرا دما ډنګري کرا دما کړه طای الله یې کور کې نه اذا یاد کړي یاته کې محارم کړی جاته هېره یې جاته دارولې جاته شارې چکم دای لا دي دا پوری د الله دی تاسو چې دې کې د پوری د الله نه پردان جاته وک نو په یوه تو شاید چاله پیدا کې پس دینه بلکار طلاق ورکا شاید چه فړا په استاد سره مندې سرا وک نو طلاق به ورکی یو طلاق ورکا نوکه میاشتې را شواره او نو شو نو به دیم ورک نو چې دین طلاق وروهونه شو نو درم طلاق شو هغه ته دې دومې شوکې الله وقته خوند پرمنده اصلاح کړي و چې اصلاح شي نو مسرت نکاحه تا ده کی اجتنی څه ځای دی ہوتا نکاحه تا کی نو دا په زړه را خاصی ما پدری ګانی طلاق کړي نو مې و ملاتوي څرب حسین میړی دی څرب حسین تلاق واخی شي دی نو ملا باور بیا په پوه ما باغه ضراري نه کیږي اذان نشم نو هغه به یوه بیا بسوي چې تا وایونه علاله بوکو نا پوه چې یو ټېګن او څار اوسا شو ا امام یاروسي زموږ په ماتا ندا تا پوس کم سی تی پیما و ایتا خلچم که سونه گونا پر چوڑی دی دادر تا دا چاوئی دا کارو الگو تا لاقشوا اچا تاوائی ما کم قرمام صوحا <laughs> دا زی کارو طور دا بیمانه ایلی بدماشای کاریو علا علا اکتون دا روی گه خضل نمو گورا نمی وای اخه قانون له پرم لاسونه مې پیوته دا د غبدات رسومات په پیړه اساس ییږي چې نو رسالتي دې کم کوله اغه استاد نه پړ دنيشته دی د باندې له کده وېږي کلا چور زې د نېټه تا نوې ساتي او قانون شری نټه د عدت یو ماشته را شو دومې څه ته ری شي یا پرګې دې په قانون شری اغوان شئی د سبطا تاسو نه ده باندې په غوسره غل په اور ترانسفر کېدري تلا کا دا ویږي شئی پنور کوږي په دې سره چې چې منی حکم د الله او منی ایمان داری یقینی او سو جوري زالانا نو وګړه دې تدلا وا تل تکلیف دا الله نه ویلې رمو تابع شرع طلاق کو نو خايبه غم نخلاس کی اور بکی دل رزق د ذات موقام تي خیال بني دي دو دا الله نویری دو الله وعده کړی دا دو قران تقوا وکړه خدای رزق زیات کړي مروب بالمعروف وان هو لن منکر فینل امر بالمعروف و ناهی لن لا یفو رزقا ولا یقرب وجنان حضرت فرمای دا الله دین بیان کړي د منکر رد کړي یاد ساتئی د خدای دین بیانول رد دمن کر رزق مکمئی نتن دې کوي وایر روپو دا الله نه ویریګا او حقو د مخلوقات مخرا نو رزق دار کی دا ځینات ګومان منی او سوچ ځان پال لا او سپاری نو الله دې کافی دی هوا پند ځان او سپاری کې رښتیا بابا دا خلق وسرځای ته مزیتنی څه انه مسخات ده دیبا داس او فائدہ داس هاته او په خوار ځان اوس پر سر سیدا توسه ګنده تا ته قران وای الله نه ویریګا د شرک بدت نه ځانو ساته او په الله ځان اوس پره چفار تر رازقي تر رزا که الله زموږ لوی خیر وای شي الله ما مخروج تمام متا کې یقینا الله رسول کې قل حکم لاله حضرت رضی الله هر چې روان روان دا دا پروا موږ کنه غریبی الله سبحانه الله کی آغاز جناب چې دې حقنا د خو استادونه ز نو د تا غې دې میشتې آغاز دې جنای دې کیږي دواجې د نه نقصان دان د عمل نټه دې دې د دادې چې کی دې عمل ازو چور دې لرنه مور کو طلاق مو معاش خرابو د وګړي دی الله تعالی دا حکم فلنا ځانته خدا خدای دې دې مانوی دی دا چې ارزه درتار ځانکم تعسر د خدای په خلاف کړي ا تهسر د خدای په حکم کړي د حکم چالو منا نو خدای وردرتار ځانې او چې د حکم نه چلے نو ارزه برتګان دا حکم د الله دی راوی لګتا واست اوسو چوی زلانا لرد بکیدنه مصیبتونه سیئات مصیبتونه خدا نے چوی ری دو الله مو مصیبتونه لرکئی او زیاد بکیدلای आवाज اسو نو ورکئی دیکھو تا کما کی سیگی. دتان سا و سیگی می وځد کوم تان تا سن وجدا اوسه ته وئی وجدا کوت وئی لا ينفع الجد من كل جد حدیث کرا دی دا حدیث ګری مانی دی لا فعوذ الجد فائده نرسی نصب دار لاغن سب استا مقابلہ کے جد مانی نکو لائن فعوذ الجد فائده نرسی آغاسو جاغ جد, جد, جد و جہدو کو استا حکم کی داغ جد و جہد لائن فعوذ الجد فائده نرسی دی چاب مالداری غناء استا نراغ مالداری چھ مالدار دی استا حکم نراغن نا ين فوز اجد فائدنه نه چا افغان غوسه استاپو کوم کې هغه ديو کې تر ازي دا غيب نه مناست وځ ما طاقت و استغنا کوي دې تا راهي کې چوسيږي مي وځ د کوم د خپل توان نه د خپل طاقت نه هم تنګوي داګه دې تنګيږي په کوی عمل والله نخ کې په د ترغې چې کې عمل نو پای در کوي تاسو بچوتهپ دی نه چې تلاه شوه نوور کوې دی ته مد او مچه و کوي په د مزور کې په خطرې کوې چې طب به ساخلی س غړ او تنګی کوي دی په تااس نو پای نوپ بهور کې بلا بالاله بچیله کهدی په تا تنګی کوله چې معله به ضرورې شلوپ را, را شل کې اخه کیږي مالدار د مالدار نه اوسو چتنګي پدما لري نوخه کیږي دا مال نه چ الله اور کړي اجزاخر کیږي وکړه طلاق شو نو د بچو حقوق بیان کړه دانه چې طلاق شو د بچی حق پریږي نو دیت عمره معاش راوي چې دا کور درست کې چيتا س جهات تیاشي سکرین نو کې الله ای چاته مگره طان چور کړي دي نستا اتوان که توپکشتے گٹوشترستے نو دشمول ماں نعملہو کا او بگرلے اللہ پسا سانتے ہیں نا سانتے ہیں اول مضمون دماشر ختم شو از سورت تغابن رسائے حصے سر مطالقو قائم ان قریتن ما آول سورت سر رے اول حصے کے سنو رسولو اول توحید بے رسالت بے کتاب او بے تخویف نزلتے تخویف مکے کا هغه مضمون کی مو لفت نجل غیر مرتب دو اټېر <الدیر> د کولونو نه فرماني کړو د حکم دره اعظم بیا نو حساب کوم دی حساب سخت او سزا مرکا سزا سختا انوسه کړي کړیوالو انجام د خپل او انجام د عمل دا دیتا اللہ دی توان چېر کړی دی الله دی عذاب سخت په آخرت کې دنیا کې مړ کا اخر کې مرګون ویریږي عقل مند او عقل مندیا کسان دیمه را او دغه لاته قران اغے کہ قران رسو مخیر اره اویریګه پیغمبر وا ارسل رسولن اراویریګه پیغمبر چلوری پتاوځو ایتون الله سره ګن چې اوخ کې اوزی مؤمنان اچامل کړی نه عمل کوي نه سنودي د تیرونه او شرک به ده تیارې دي نو دی غضب دې نو د الله کتاب باندې عمل وکړي چې فرایم رڼا تر ورسېږي رڼا عمل نیک زیاد زیاد اوسه چې خدای ملک آزاد شي هر نه در شي آچا چې کینو ته حکم د الله حکم د الله जातो امر یو کني دنه به کیدل را جناتونو تا چروانی به وله دونه ته ناندی اميشه به پته که اميشه سکر د الله تعالی رزق مجاهد لرا زیاد اوسه چې خدای به تر عزت نه کی داور تو هی مخه وا دته الله آزاد چپرا کې واسوانونه ازم کنه په شان ده دی په شان دي وو اسلام په شان دي وو تب کې حوالی دی الله په فیصلہ پر من دی کې دانه چې تجدید مګ باندې خو دې ټولو کې د خدای مرچ دیږي حاکم غره وو چې الله واشي باندې کوه طواله او لارې ګرځې هرشه ته پوهه د خدای په هرشه پوهته مخه